Szervusztok kedves hallgatók, szervusz Puzé Robi, és szervusz Nyári Gábor, én pedig Kornat Oszkár vagyok. Ez a jó, a rossz és a nézetetlen külön kiadása, és az Irishman, azaz az ír, azaz az ír című filmről fogunk beszélgetni. Ami szerintem egy tök jó tévésorozat volt. <gül> én legalábbis kettőben néztem meg, úgyhogy innentől tévésorozat, mert elauttam, de nagyon jó minisorozat sorozat lehetne egy három és fél órás, négy órás filmekből lassan. Elé a hasonló filmeket, és a hasonló szabású, és a hasonló igényű filmeket. Mondjuk akár a volt egyszer egy Amerikát, amin a Sergio Leone 13 éven keresztül dolgozott. Akár a keresztap a második részét. Nem hinném, hogy ez a film hosszabb lenne bármelyiknél. Hmm. Tehát itt, itt ez, én, én azt érzem, hogy ezzel a filmmel a Marty Scorsese el akarta búcsúztatni ezt a műfajt, hogy gangster film. És uh, tulajdonképpen Sikerült. Étosztalanítani akarta a gangsterfilm műfaját, és meg akarta mutatni a legklasszikusabban, meg a legkézzelfoghatóban a bűnözésnek a határait. Hogy hol vannak a szervezetbűnözésnek azok a határai, amiken, amiken túl már a gangsterek is csak kis emberek. Hol vannak, hol vannak ezek a határok? Mert nyilvánvalóan... Határt, a -e meg, Próbál, én nem tudom, hogy ezzel a szándékkal vágott-e neki. határt nem tudom, hogy ezzel a szándékkal vágott -e neki. Nekem volt egy olyan érzésem is, ettől féljétes a, a, a filmművészi értéke csak nő, hogy, hogy ez inkább egy ilyen... Egy ilyen egy számvetés, ami, ami, ami egy gengszterfilmnek indul, a, a rendező még úgy vág neki, hogy akkor megrendezi öregkor a filmjét, majd eljut az emberi lét végső határáig és értelmetlenségig, tehát ahol már, a, a, már az se számít, hogy mafiózó voltál, ahol már semmi se számít. Ez, én, én, ilyen tekintetben szerintem ez egy számvetés, ahol a Scorsese visszapillant a saját életművére, annak minden szereplőjére, minden figurájára, minden helyzetére, hmm. és, és megéri a saját öregségét, és a, a, a, a végső kérdés hogy, hogy a végső kérdést feszegeti, hogy értelmes életet éltem -e? Persze ugyanezeket a, hogy mondjuk, tehát a, a, ezeket a szavakat nyilván az utolsóként életben maradt főhős szájába adja, de ahogy ő sem érez feltétlenül, érzi feltétlenül azt, amit éreznie kellene a saját élete kapcsán, úgy nem feltétlenül, ez abban sem vagyok biztos, hogy Szkorzézi érzi. És, és ennek a tragédiája szürem lett át számomra a filmen, de hogy, hogy aztán lehet, A hogy Szkorzézi nem, nem elégedett a rendezői karrierjével? Nem, az ember nem a rendezői karrierjével nem elégedett, hanem, hanem a, a, az, az élet értelmességének, vagy Értelmetlenségének a végső kérdéseit feszegeti, amiben mindegy, hogy rendező voltál-e vagy maffia főnök. Lehet, hogy persze túl messzire megyek ezzel, a, és lehet, hogy nem volt ebben ennyi, csak, csak mégis azt éreztem, hogy, hogy nagyon együtt érez ezzel a figurával ott a végén. Mind a ketten öreg emberek, akik visszapillantanak a saját, saját karrierükre, meg a saját életükre, számot vetnek, lezárnak, befejeznek, és, és nem biztos, hogy pozitív a mérleg. Én mondanék egy, egy negatív és egy pozitív olvasat. És ebből a pozitív az pont ide kapcsolódik, amit most mondasz, hogy az élet végső kérdéseit feszegeti, nem is a gengsterséget. A negatív, hogy még ti teljesen más szándékokat feltételeztek, hogy miért készítette a filmet a rendező, nekem az jutott az eszembe, hogy ugyanazért, mint ami, amiért valaki az űrkóbolyokat megcsinálta. Hogy, jaj, a Clint Eastwood már mindjárt munka képtelen lesz, meg a Donald Sutherland, gyorsan csináljunk nekik egy ilyen panoptikumot. Volt ebben egy ilyen szemérletlenség, ez igaz, de már a filmnek. Én tartottam ettől, meg a visszafiatalitástól is. Mi ezt a film kapcsán kötelező elmondani, hogy ez jól sikerült-e vagy sem. Szerintem nem sikerült jól. Egy csomószor kifejezetten riasztó, aztán egy ilyen egészen furcsa saját érvénye lett. Azáltal, hogy, hogy relatíve fiatal, vagy a középkorúk elején járó arcú embereket láttunk öregek testébe zárva mozogni, öreges <síns> gesztusokkal, <síns> öreges ö, ö, mimikával, öreges ö, mozdulatokkal, és és ennek az egésznek tényleg volt egy ilyen bizarsága, de ha akarom, és most persze ez megint egy belemagyarázás lesz, ezek a, én láthatom úgy is, hogy ezek az öregemberek vannak visszavetítve a fiatal testükbe. Tehát, hogy megfordul, nem az történik, hogy a történet kedvéért megöregszünk, hanem, hanem az öregember uh -huh. projektálódik vissza a fiatal Igen, hogyha De ilyen, a mesélő, ilyen, a mesélő jellegű, ott van az arc mögött. Ha ilyen jellegű coming of age filmeket néztünk, hogy 30 tól a 90 ig akkor mindig fiatal színészek játszották el, és idősre maszkírozták őket a film végére úgy, ahogy. Most pedig ez fordítva történt. És ott is lejön, hogy a fiatalok milyen ügyetlenül játszanak öreget. Sosem sikerül jól. hogy itt, itt sem sikerült az, így sem. az öregeknek jól eljátszani. Hát, a ne, a haragudj, de, ne haragudj, de a Dustin Hoffman a Willy Loment eljátszotta valami 40 évesen a Willy Loment, aki egy 70 éves ember, és Úrva jó lett. Nem, akar, álltad, nem akarlak elkeríteni a hálana? nem akarlak elkeseríteni, de egy 40 éves ember az nem fiatal. Tehát ugye, te is meg én is elmúltunk 40 évesek. És, meg és, én. Az, és, és akikre én gondoltam, azok az úgynevezett fiatalok, akik a. mondjuk így 20-25 évesek. Mi nem ezt. vagyunk fiatalok, ez mindig elfelejted. Szóval, All bocsánat, a pozitív. Okay, a pozitív olvasatom, viszont az, hogy nagyon elégedetlen vagyok az elmúlt egy-két évben, azokkal a gangster filmekkel, amelyekkel felnőttem, és amit tökre meghatározta a viselkedésemet, közéjük a volt egyszer egy amerikai És első helyen a keresztapa Én ezeket a filmeket ilyen kódként Használtam, hogy, hogy a tisztességnek Valamelyik vektora az ilyen Ahogy ezek viselkednek, annak ellenére Hogy. De számomra teljesen Megbukott mára Ez a, az összes ilyen tolvajbecsület Tehát gyakorlatilag a, az Istenből Viccet csinálnak azzal, hogy a parancsaik Nem tartják meg, a családból Viccet csinálnak azzal, hogy a feleségüket Orba csalják Az Omertából hülyét csinálnak mert addig érvényes, amíg tíz évre kerülnél De azért FBI tanúvédelmi programban mind második beiratkozott. Egyedül az adott szószava, hogy amit mondtam, az úgy lesz, vagy mindent megteszek érte. Én azt gondolom, hogy az, az áll meg ebből az egészből, és ezért keserű vagyok, mert itt szépen a kedvenc filmem, az már nem a kedvenc filmem, és ezért nem a kedvenc filmem, mert nem tetszik ez a. De ha lehet, de, ha és, második, a... és azt gondolom, hogy a, le... a popola reagál erre, hogy ő sem, a, ő sem az egekbe emeli, és nem úgy kezdődik a film, hogy ami az eszemet, tudom csak De ez fontos, mert, mert, mert a maffia romantikára különösen felénk rettenetesen sokan rátapadtak. Ugyanezeket a dolgokat félreértve, és, és belelátva ezt a, ezt a rettenetes gangster romantikát, ez a sosem volt, és egy pillanat is sem érvényes gangster romantikát, mm -hmm. ami, aminek a vége tényleg lehet az, hogy Magyarországon sok ember gondolja azt, hogy a keresztapa valóban megtesz mindent a családjáért. Holott a családja azért kerül folyamatosan és állandóan minden pillanatban rettenetes veszélybe, mert ő a keresztapa. Tehát ez egy boroszlan hamis szemét fordított képlet, ami amiben a, a, a legfőbb bűnös akarja magát áldozatként és, és védelmezőként ábrázolni minden pillanatban, és mondom, ennek a romantikáját Magyarországon nagyon sokan hiszik, hogy úgy kell élni létezni, ahogy van ez a maffia becsület, amiről tudjuk, hogy valójában az árulást a minden pillanatban bekövetkező árulást jelenti. A árulás a családoddal szemben, árulás a, a társadalommal szemben, a árulás a morállal szemben, a maffia minden pillanat a árulás, és ezt nevezzük maffia becsületnek. És e, ezzel az a Scorsese leszámol? Pont azért kellett ez a film a scorsese amiért a Keresztapa 2 kellett a Coppolának. Én azt gondolom, hogy ami a nagymenőknek, meg a kaszinónak ez a film, a, a, a gangster romantikus filmeknek ez az Irishman, az a Keresztapa 1-nek a Keresztapa 2. Mert a Coppola is eljutott erre, meg a Scorsese is eljutott erre, hogy ez nem egy dicsőséges dolog, hogy ez nem egy nagyszerű dolog, és még csak nem is egy szexi dolog, hanem egy gyalázatos dolog, és hogy ez, ez a film, én azt gondolom, hogy ez valójában lezárja, meg illúziótlanítja mindazt a, mind a gangster romantikát, Igen, de amit visszakangyarodva... Scorsese, Scorsese arra, amit az elején mondtam, szerintem ezer a szándékkal született a film, ezer a szándékkal vágtak bele, majd valami ennél sokkal globálisabbat és érvényeset állít a végén. Nem, és nem vagyok benne biztos, hogy a Scorsese, nem feltétlenül ezzel a szándékkal vágott ebbe bele, szerintem. Én, én, meg, a, én meg azt gondolom, hogy nem lehet konfrontálni a gangster romantikát a valósággal, a gangsterizmus realitásával, anélkül, hogy ne beszélj a bűről. A gangsterfilmeknek, azoknak figyeld meg, amelyek, amelyek romantikusak, vagy romantizálják a bűnt, mármint a sos nincs bűn. A bűn fogalma az valami hülyeség valójában, valami, valami ami a, a kis embereknek a morálja, ami megnyomorítja a kis embereket, meg a kis emberek létét. Ezzel szemben a gangster az hibázhat. Ott hiba van, nem bűn hiba, és a, miért? A hibáért azért fizetned kell neked is, a családodnak is, az üzletednek is kisebb-nagyobb hibák. És tudod, a gangster romantika az a, az a hibát és a, és a nem hibát ismeri. És ha ami, amint konfrontálod a a realitással, a gangsterizmus gazemberségével, meg gyalázatával, abban a pillanatban megjelenik a bűn. Egy új fogalom, egy új dimenzió, amit nem lehet megúszni. És azt gondolom, hogy például a kaszinónak, meg a, meg a nagymenőknek, meg a keresztapa első részének nincs ilyen fogalma, nincs ilyen viszonya a bűnhöz. Ezeknek a, itt vannak a hibák, sokszor súlyos hibák, amikért nagyon nagyot kell fizetni. De valójában ez a mérleg, ez a főkönyv, ez mindig a hiba, meg a, meg a, meg a vagyon és a hatalom között, egyensúlya között játszik. És itt, itt egy új dimenzióban lépünk át, és ezáltal kvázi meg is haladjuk a gangsterfilm kereteit. Egyébként a, volt egyszer egy Amerikával a a Sergio Leone ugyanezt tette. Ugye a Western filmet egyrészt átvezette a gangster filmbe, másrészt a leszámolás a... a Sergio Leone összes Western Egy filmjében a leszámolás a, a leszámolás a Leone összes Western filmjében a... a a fizikai térben zajlik. A film végén az nyer, aki a gyorsabb, és az nyer, aki az archetipikusabb. Minden filmjében a, a, a Sergio leone A Volt egyszer egy Amerikában maga leszámolás, maga a pisztolypárbaj kvázi már az erkölcsi térben zajlik. Az erkölcsi térbe helyezte át. És e ezt a a kettőben a film végén a Frédó megölésével a Coppola ugyanígy elvégezte, és ebben a filmben ugye a, a dramatikus gyilkossággal, amire kifut a cselekmény, a Martin Scorsese ugyanígy elvégezte. Igen, csak a, a, szerintem egyetlen lényeges különbség van, amiben ez a film még messzebb ment, mint, mint a, ezek, a, ezek a korábbi alkotások, hogy, hogy ezek mégis keretezett, befejezett történetek voltak, valami valamiféle lezárással, tanulsággal, valamilyen ilyen, egy ilyen felszabadító igazsággal, vagy valamilyen, ö, hogy mondjam, egy ilyen drámai érvényű ö, befejezéssel. Ö, és ehhez képest ez a film abban az értelemben tovább megy, és szerintem ettől zseniális, hogy, ö, hogy ki, az egészet átemeli hirtelen a rideg azzal, hogy ott áll a végén egy öreg ember, akinek nincs, aki alól kifogyott a... a az érvény teljes egészében. És, és, csak a, és már csak egyetlen dolog maradt számára hátra a, a saját halála, amiből egyetlen egy dolog jelenthetne valamiféle kiutat az az, ha azt mondhatná magának, hogy értelmes életet élt. Vagy legalább a lánya szereti. Vagy legalább valamiféle megbocsátásban, megértésben van része. De nem emlékeznek már a múltjára, nem tudják, hogy ki ő, a gyerekei már nem foglalkoznak vele, a bűnei igazából nem izgatják, ez, ez számára valójában ez a legiszonyúbb, és igen, az egyetlen kérdés, amit folyton feltesz magának, hogy ez valójában az, hogy miért nem érzek lelki Mert olyan sikeresen el, elnyomta, elfojtotta a, a há, még a háborúban. Olyan hát. sikeresen elfolytotta a felettesényét, meg olyan sikeresen elfojtottam a úgy általában a morális szférát, meg annak a nyomását, meg annak a norma rendszerét. Elfojtotta, és Ez valószínűleg a második világháborúnak, mert tulajdonképpen a második világháborúnak, az első világháborúnak a következménye, az a gengsterizmus, ami aztán a, tudjuk, hogy a. a álkapódéban kulminál, ezek mind-mind-mind az első világháborúból visszajött gyilkosok, akik, akik megtanultak környi lelki ismeretlenül, hát mert. Az, úgy az olasz maffia már jóval korábban megjelenik Amerikában, meg azért az olasz maffia, mint intéz A igen a maffia hőskora az ak akkor is itt, itt nyertek hadsereget. A, a bűnözők már ott voltak Amerikában, de nem volt hadseregük, nem voltak kivégző osztaik. És amikor ezek a srácok hazajönnek a, a, a Európából az első világháború után, és aztán ez kap egy második ö, ö, hullámot a második világháború után, és aztán az amerikai kormány mindig ö, gondoskodik ennek az utánpótás lásd, kóreai háború, vietnámi háború, afganisztáni, iraki háború, stb. Mindig, mindig lesznek gyilkosok a rendszerben, akiket már meg lehet bízni azzal, hogy ezt és ezt az embert tedd el lábalól. Igen, és értem is, hogy ezt miért mondod, de szerintem mindezeken túl ö, ö, a az élet végső kérdése, hogy, hogy értelmes életet éltem, és igyáltalán van ilyen, hogy értelmes élet, ezzel a filmmel nagyon okosan nem válaszolódik meg, sőt, inkább egy ilyen pessimista lezárás felé, vagy egy ilyen pessimista számvetés felé tolja általában az élet lezárását, és, és szerintem ez egy nagyon bátor, és nagyon okos, és nagyon, igen, mindenek felett nagyon bátor gesztus ez egy, egy, egy közel 80 éves embertől. Én azt hiszem, hogy abban a pillanatban, ami... Megidéződik a II. világháborúból, amikor két német katonával megásatja a sírját. Uh -huh. Frank Shiren, a főhősünk. Én, én, én, én amikor semmit nem látok az arcán, amikor kivégzi őket semmi nem történik vele. Már elhatározta, és akkor azok jó, jó mély gödröt ástak, talán azért, hogy még élhessenek, amíg azt kiássák, és ahogy agyon lövi őket, tulajdonképpen abban a komplet cselekmény már kicsiben modellezve le zajlik. Mm -hmm. Ő neki az agyában, akkor, amikor lelőtte aki tudja hányszor kettő darab náci tisztet, vagy katonát, ö, tisztet? akkor az ő agyában már az, az játszódott le, ami egy ilyen játékelméleti kis bravúr, hogy, hogy miért hajlandó mindegyik megásni a saját sírját, tehát ő azt a statisztikát látta a fejében, hogy hát ez a 67 edik és még senki nem mondta, hogy nem. Vajon mi veszi rá őket, és erre gondol, nem arra, hogy úristen, a 65 most 67-re emelkedik. Már, már ott sincs, ahol ül. Valahol elvesztette az erkölcsi érzékét, vagy sosem volt. És ezt a kérdést ezt nem feszegeti a film. Hmm? Töredék, csak a Nárkózban van egy olyan jelenet, amikor, amikor két szikári ülnek egy autóban, vidéken valahol a kolumbiai a, a dzsungerek között, meg ilyen falvak között átvezető úton autóznak, és közben így ilyen, ilyen indiánok járkálnak lefelé az vagy így, ilyen batyus emberek járnak az út szélén. És egyik elkezd vitatkozni a másikkal arról, hogy hány ember tölt meg, és az egyik azt állítja, hogy 65, és annak viszont nincs csak 60. Ez egy gyorsan félreállítja a kormányt, és előtti De. az egyik indiánt, és azt mondja, hogy na most már 65. Tehát, hogy azért ez van, és ez szerintem van az nem a pont, már nincsen visszaút. Igen. Már hogy nincsen. Igen, hogy, hogy, hogy tehát nyilván tehát nem biztos, hogy ez összefügg, ez nem feltétlenül önmagában a háború tényével, nyilván ez katalizálja, de amikor a, a, a, meg, a Frank Sirent megbízják ezzel a, ezzel a gyilkossággal az amerikai tisztek, azért bízzák meg őt, mert tudják, hogy őt meg lehet bízni ezzel. Tehát ne biztosak ne. abban, hogy végrehajtja. Tehát, ennek nyilvánvalóan van már valamiféle ilyen, hogy mondjam, ilyen. Szerintem a karak... parancsot kapott, hogy a németeket lőj le. Igen, Ez mondja, igen, igen, mondja is, hogy hogy hogy, hogy, hogy vigye ki ezt a két katonát az erdőbe és lőjele. Szóval, hogy, hogy ezek az emberek azért úgy teremnek időről időre, azt akarom csak ezzel mondani. Tehát, hogy ez a típus van, sőt, mindannyian valószínűleg ismerünk ilyeneket, akiket ezzel meg lehetne bízni, csak ők maguk sem tudják magukról, hogy egyébként ilyenek. Mert elismerhetetlen. Mert elismerhetetlen, igen. Meg nem nagyon próbálgatják, ugye, mert nem veszünk részt ságot igénybe, vevő kontinensen zajló óriás háborúban, hogy mindenkinek el kelljen menni, hogy biztosan meg legyen az összes erre alkalmas. Van, vannak, vannak emblematikus és ikonikus és meghatározó jelenetei a filmnek, amiről akkor, amikor nézed, még nem tudod, hogy ez egy meghatározó jelenet, de később a későbbi cselekmény vonatkozásában az áll. Mindegyik kép tökéletes. Ugyanilyen tökéletes, mint a, mint a nagymenők, ugyanilyen tökéletes, mint a kaszinó, ugyanilyen tökéletes, mint a Wall Street Farkasa. Tökéletes. De amikor nézed, akkor igen, van benned egy ilyen hiányérzet, és amikor utólag kijössz a mozból, és elkezded visszafejteni, akkor kapsz a szívedhez vagy az hoz, hogy te jó isten az milyen fontos volt, és Úristen abban a helyzetben mit láttam egyszerre így együtt kulminálni. Az a tárgyalás, a, tárgyalás a, a hofa, meg a riválisa és a két testőrei között, ami megint egy ilyen sokadik helyzet, ez a mi ér, ér véget. Arra az Alpacsinó neki kiugrik, az, ami nem ugrik be, be sajnos, a, a rivális szakszervezetista neve, aki az a kopasz férfi, aki idődőre összecsap. Az mm -hmm. a verekedés önmagában és ez a tárgyalás is felfoghatatlan. És ha nem is így zajlott, valahogy mégis úgy képzelem, hogy nyilvánvalóan így zajlott. És, A főnöke, a bedolgozó lánynak, a Frank Shiren lányának, az hát meglökte, meglegintette, megfenyítette kicsit a lányt. Amit a sarki fűszeres, a csak fű, nem is a hentes. Igen, a fűszeres, és akkor az, a Frank Sheeran felesége beárulja a faternak. És akkor a fater kézen fogja a lányát, és nem, nem tudja, hogy éppen most veszíti el. Kézen fogja a lányát, elviszi oda, és végignézeti azt, ahogyan szilánkosra töri ennek a, ennek a kezét, hogy a soha többé semmit ne tudjon a kezébe venni. Végignézeti vele, ahogyan a saját üzletéből kirángatja, és a, az utca kövén ütlegeli és, és veri, és, és, csak, és azért viszi oda a lányát, mert az a szándéka, az a terve, hogy a lánya tisztelje őt. És abban a jelenetben. Nem csak ez szerintem. Egy életre elveszíti a lányának a tiszteletét. Azért viszi oda, hogy a lánya az lássa, hogy ővel ezt nem lehet Ez Egy beavatási ritus is. Tehát a lányatot be akarja avatni. Uh -huh. ő, a, a, a, a, egyúttal a maffia család, Tehát abban a helyette fok... kivezeti. Helyette kivezeti belőle. Igen. Tehát meg akarja mutatni, hogy a dolog így rendeződnek, ezek a törvények mi felénk. Most meg tudod, ki vagyok. Ennek az életformának vannak előnyei, például ebből van a szomszédainkhoz képest jóval több pénzünk, ennek ez az ára, én ezt csinálom, boródj be, hogyha szeretnél. <SILY> ez az alkút a két másik lányat tulajdonképpen megköti, ha nem is köti meg, de velük de nincs itt, nem áll úgy haragban, mint ezzel a lányjal. Vagy három másik lányával, igen. De, de ez, a, ez a lány, ez ott elveszíti az apját. Ebben a jelenetben elveszíti az apját, elveszíti a... Ilyen se volt a gangsterfilmekben, hogy van kívülálló. Ez is egy nagyon érdekes újítás, hogy ez a, ez a lány egy morális iránytű végig az egész filmben. Így, nagyon kevés jelenik meg a kislány is, a felnőtt nő is, és mind a kettőjük játéka egyébként nagyon meggyőző. Véletlen, hogy nem véletlen, hogy, hogy rajong Jimmy Hoffaért, míg az apjának az összes barátját megveti. És ezt a megvetés és, rettegtük, ezt, rettegtük. Igen, rettegtük. És, és, és És ezt nem is rejti véka alá, nem is próbál, próbál megfelelni, vagy próbálja el... el Ebben elfenni. a környezetben egy Jimmy Hoffa számít még, hát még, még embernek. Várjunk csak, a Jimmy Hoffa az egy szakszervezet is hős. Tehát azért a Jimmy Hoffa az egy, nagy, az egy nagy ember. A Jimmy Hoffa nem egy gyilkos. A Jimmy Hoffa nem egy, egy gangster főnök. A Jimmy Hoffa az egy szakszervezet is hős. Azért ezek nagyon más kategóriák. Nagyon különböző kategóriák, és csak azért lép, kifejezetten azért jó egyébként üzletel a maffiával. Hogy, hogy, de, hogy egy maffiával üzletelő, simlis, hataloméhes szakszervezeti vezető a morális kiút abból, az, abból a létformából, amit ez a kislány Él. Azért ez, érted, mindent elmond magáról a, a Igen, igen, de a, a Jimmy Hoffa esetében a mérlegnek van két különböző serpenyője, és a két serpenyőben van egy csomó minden. Az egyikben benne van az, ahogyan a, ő a munkás érdekképviseletet az amerikai állammal szemben, meg azokkal a nagyvállalatokkal szemben, amelyek a, a fuvarozók voltak akkor Amerikában érvényesíti. A, a másik serpenyőben meg van egy csomó elsikasztott pénz, van egy, van egy csomó hazugság, meg kettős meg mindenféle, meg a gengszerekkel meg a való seftelés, meg a hatalmi ambíciója a Jimmy Hoffának, de minden esetre van egy mérleg. A gengszereknek az esetében, és, a, és a, a, ö, ö, főleg a főleg a két fő az esetében ilyen nincsen. Nincs ilyen mérleg, nincs a másik serpenyőben semmi. És az, a film tulajdonképpen arról szól, hogy mi azt hiszük a film közben, hogy a, hogy a tapa Ugye itt két keresztlapa is van, van egy nagyobb, meg egy kisebb. a ö, Nagyobbat játsza a ö, Harvey, a, a, Cattle. Harvey Cattle, és a kisebbet játsza a Joe Pesci. Ugye ez a két Digo gangster, ők, ők versengenek a Frank Sheeran lelkiért, szeretetéért, tiszteletéért a Jimmy Hoffával. És végig azt hiszük, hogy ez egy verseny. És keserűen kell megállapítani a film végkifejletében. Soha egy soha pillanatig, egy nem, pillanatig volt szó nem, szó nem volt szó versenyről. És hogy, hogy, hogy ez a verseny ez nem létezett. ez Csak mi, mi, a mi illúziónk volt, mi projektáltuk. A korábbi gangster filmekből megtanult zsánerek mentén gondolkodva hittük ezt? Na de hát ettől csodálatos a film. Hogy itt van valami erkölcsi tanulság. Ezt mondom, hogy a e, behaladta meg felépíti, a korábbi gangster filmeket. Felépíti, majd, majd leomlasztja. De hát úgy gondolom, hogy a Koppola ezt ugyanígy felépítette a keresztap Első részével is bontotta le, dekonstruálta, kedve, kedvelt szavadat használja a ők második Folyamatosan, Te ők folyamatosan papíron a básták azt, hogy vajon kihez húzna, és a próbatétel nem történt meg. És ez a próbatétel, ez pedig elmondja, hogy hát de akkor veletek, de mi lett volna, ha Jimmy hoffa kéri megelőbb arra, a, a, a, egy végzetes kérés, ahogy a jimmy most Most már akkor aki, aki, aki, aki előbb jön. Nem, én nem, nem hiszem. Én nem nem. hiszem. Ez a, és ez az igazi tragédiája szerintem a filmnek. Hogy ez az írről szól, aki a, eladta a legnagyobb írt a digóknak egy rohadt egy nyomorult, rohadt gyűrűért. Te, és tudod, az is benne van a filmben, hogy a legnagyobb ír, hát persze, hogy azt hiszed, hogy Kennedy. Dehogy is Kennedy. De hogy is Kennedy. Kennedy az elithez tartozó ír. Jimmy Hoffa pedig a néphez. A dolgozóhoz, vagy... Helyezük el ebben a marxi munkatőke viszonyban. Az egész a, a, filmben a, a, a, a Kennedy az, ötönös, az egyetlen diplomás ember kb. Tehát, ötönös, hogy, ez, ez egy picit olyan van ez a napgyermekei dráma, amilyen burzsúi proli ellentétei egymás szájában élnek, és óriási feszkó lesz ben, belőle. Itt, itt ez a két osztály, ez valóban a proli, és a pénzes proli. Nincs búzsúly, a a tévében vannak, a Kennedy a és, és ez a két rendszer van egymással szemben, és utána átmegyünk egy -e másik térbe, ahol a proli az a kék galéros vagy az erőszakos bűnöző és a burzsúly a fehér galléros bűnöző és akkor ott meg ez csap össze meg, a, meg ugye vannak a feltörekvő ö, gangsterek mint ahogy a Robert De Niro az első pillanatban ahogy lehetősége van rá, már azzal az egy szállítókocsinyi marhával úgy üzérkedik, mintha bármikor bármennyit tudna szerezni és ő lenne a húspiac ZRT és valószínűleg ugyanezen a, ugyanezen a szakmai alapon a, a Buffalino-nak is a, a sztoria, hiszen ő meg valószínűleg autószerelő így két mozdulattal megszereli a teherautót, de akkor addigra már öltönyös ja, Lehet, hogy ő, lehet hogy ő egy... meg olajat tudott beszállítani az első percben, ahogy kérdezték. Találkozik egy autószerelő olasz, és egy ö, ö, egy, egy... Egy hússzállító fuvaros. A társadalmi pozíciójuk valójában ez. És ők meg nem engedett eszközökkel mégis 15 fokot lépnek elő a társadalmi ranglétrán úgy lépnek előre, amit még Amerika sem a Lopás, hosszággyilkosság által szépen. Fontos, hogy mindketten katolikusok. Ez nagyon fontos. Hát ez, ez, az össze, köti őket, ez köti össze Aha. őket, és ez teszi őket kisebbségé az államvallással, a protestantizmussal, a neoprotestantizmussal szemben, ami Amerikában az államvallás, meg a, meg a, a neoprotestáns elittel szemben. Így ő... a Tom hagen is a, a Hát a Tom Corleone hagen ez, ez a ugyanez a Tom Hagen, hagen. szerepe. Az olaszok és az írek között a katolicizmus miatt van ez az átjárás, ami... ami Természetesen ugyanígy nyitott a kapu a lengyelek előtt is, ha mondjuk találunk lengyeleket is a maffiában, mert ők is katolikusok, tehát ez, ez mindenképpen egy, egy, ami egyébként a keresztapaságban, mint intézményben, ez meg is személyesül, meg, meg, meg, meg ki is fejeződik. A, a, a szomorú az az, hogy itt van a legnagyobb ír, akiről tudjuk, hogy a, hogy a tőke munkaviszonyban a munkához tartozó ír, nem a tőkéhez, nem az elithez, nem a politikához tartozó ír, és a. és a, é, a Digók ötvenes. és a Digók egy írrel öletik meg. És az a pont, az a pont, ahol, ahol megöletik, ahol ez megtörténik. Ott van a. a Termidor a maffiának. Ott van a szervezet bűnözésnek a végpontja. Ott átlépik a határt, és ezt mindenki érzi. És jön a kárhozat. Nem is a szellemi térben, nem is az erkölcsi térben, a fizikai térben. Ja, akarsz egy autóért 18 évet ülni? Azért menni, ami jó kap ha pirok? Oké, okay, öld meg Jimmy Hoffát, próbáljuk ki. Meg tudjuk csinálni. Hogyha te ö, átléped a határt, akkor a jogállam is átlépje a határt. Mit szólsz? Ez, ez, ebben kifejeződik minden. És tudod, amikor fenyegetik, a filmben legalább 40 vagy 50 perc szól arról, hogy, hogy a olasz maffia fenyegeti a Jimmy Hoffát, hogy szálljon ki a szakszervezet is ö, ö, világból, hogy hagyja a szakszervezetet, engedje el, mert, mert ö, nagy baj lesz. És A Jimmy Hoffa nem veszi tudomásul, hogy, ö, hogy ez most komoly. Lehet, hogy tudja, hogy meg fog történni, leginkább nem érdekli. Nem érdekli, hogy meg fog-e történni, és jelzi a Frank hogy hát, ha ez megtörténik, annak nagyon súlyos következményei lesznek Nagyon súlyos következményei. Ezt nem. Ezt úgyse csinálják meg, és tudod, megcsinálják a hülye állatok csak azért, mert meg kell tapasztalniuk, hogy ezt is megteheti. valójában megcsinálják, belépnek tudod belépnek abba a térbe, ahol amihez semmi közük, ahova soha nem iratkoztak be, ahova nem vettek jegyet, tudod beleszólnak a politikába, belépnek de a hát politikába, azokra? belépnek az. Á, belépnek a az állam és a szakszervezetek viszonyába beléptek egy olyan helyre, ami már nem a pénzről szól, de hanem obi, már tisztán a hatalomról. A Scorzisi érzékelteti, a hofánál egy sokkal nagyobb halat is levadásznak, egy ezerszer nagyobbat, uh, John Fitzgerald kennedy De nem a mafia. Éreztetve van, hogy a mafia bastagabb az benne van. az nem, nem a disznó csinálta. Ha, hogyha, ha azt nem abban benne volt a mafia keze. De a kennedy Biztosan, hogy van benne valamiféle mafia érintettség. Ezt érzékelteti legalábbis a hogy van-e, meg hát ezt ugye soha nem fogjuk megtudni. Meg hogy. Ért, én még a magányos merélő teóriát is hajlandó vagyok elhinni, tök mindegy. De meg ebben én meg azt vagyok hajlandó elhinni, hogy a CIA csinálta. De ebben a filmben. Ö, ö, Igenis, érzékeltetve van, hogy a Kennedy gyilkosságban érintett az olasz mafia, ahogy a Hoffa gyilkosságot meg ők rendelik, meg és hajtják is végre. De azt akarom mondani, hogy egyszerre két olyan felületen támadnak, csak ezt akartam ezzel mondani, tehát egyetérve azzal, amit mondtál, amivel egész egyszerűen túl nagyra nőnek. Ott már az államot két olyan erős ütés éri, amikor az állam éreztetni kezdje, hogy valójában mit hittetek. Egy milliárdszor erősebb voltam mindig, mint ti. De amikor a Jimmy Hoffa visszafenyegeti az olaszokat az senki nem veszi komolyan. És pont azért, eh, még itt. Játszik is hogy sose ez baj. Játszik is a rendező azzal, hogy mi mindannyian tudjuk, hogy a Jimmy Hoffa eltűnt. Hát mindannyian tudjuk, hogy a Jimmy Hoffának baja lesz. És ott lebeg a Jimmy Hoffa fölött, a demokrész és amikor a Jimmy Hoffa visszafenyeget, az senki nem veszik komolyan. Az nevetségesnek tűnik, hiszen mit ez a szakszervezet is fenyegetőzik, a gangstereket. Na hát majd biztos megijednek. És a néző se veszik komolyan a Jimmy Hoffa fenyegetését. Ja, a... az olasz mafia a fenyegetését, meg hát hogy És amikor a Jimmy Hoffa, Hoffán végül végrehajtják a gyilkosságot, azonnal véget ér a gangsterfilm, és elkezdődik az életrajzi dráma. Probi, uh -huh. egyébként ez már érzékeltetve van egy geniális trükkel, amit korábbi maffiafilmben nem, nem emlékszem, hogy alkalmaztak-e. Az összes ö, ö, közepes vagy már kis jelentőségű figura felbukánásokor is kiírják rá, uh -huh. hogy hol és mikor halt meg. És valójában mindegyik szereplőről megtudott, hogy erőszakos halált halt a 80-as évek, 80 évek elején, Igen. tehát szint a legtöbb gyilkos. Erre az időpontra datálódik. Tehát az is meg van ígérve, hogy lesz ennek az egész ügynek a kifutása, a végső kifutása, egy akkora leszámolás lesz. Ezt ugye már tudjuk, és, és ugye aki uh, valamennyire járatos történelmemről, az tudja, hogy akkor az olasz mafia egyszer is mindenkorra meggyengült, a 80-as évek uh, uh, elején, és adta át a helyét a, a dél-amerikából érkező bűnözői csoportoknak, az oroszoknak, meg mindenki másnak, aki éppen arra járt. A Bafalino, a Bruno, meg a sírán, ők végül a sitten döglenek meg, és egyáltalán nem is érezzük azt, hogy így jártak jól, hogy milyen, milyen szerencsések voltak, hogy nem lőtték le őket valami étteremben. Vagy valamikor kilépnek a dohányboltból. Nekem van egy olyan ö, dilemma érzetem is, hogy ö, itt a kétféle hűségeskűvel ugye csap, csap össze a síremben. Tett egy, van egy baráti hűséges hűségesküje, és van egy, amit hát meg azt megmondta. Azt meg megígérte. Hát, ha ugye, ugye a rókás hogy hogyha már a gyerekeknek megígértem, hogy azt meg azért nem él, mégse illene. És úgy tűnik, hogy ez az erősebb. Mond már el a rókás viccet, mert most utaltál valamire, a én sem a a rókás vicc? Nem. Jaj, a, a nyuszi becsöngette a rókáékhoz, a gyerekek nyitnak ajtót. Anyátok, itt van? Nem, nincs itt. Akkor üzelemnek, hogy nagyon meg fogom baszni. És elhothatja őket. Másnap megint, anyátok van? Nincsen itt. Hát pedig üzelemnek, hogy nagyon meg fogom baszni. Harmadik nap kinyitja az ajtót, mama ma róka azonnal üldözik, mint az állat. És akkor átfut a nyúl valami kis kerítés alatt, megy utána róka, de beszorul a segge. És visszagyalogol a nyúltod, ilyen fölhúzza egy a gatyáját, hogy mekkora állsz. Hát öreg is vagy, csúnya is vagy. De ha már a gyerekeknek megint. Is, <S promise> Ismertem, de nagyon szeretem. Jó volt ugye hallani. Utájára körülbelül, nem tudom, első gémébe hallottam. Hát ez a ez A Ha óta ha most sem voltak -e ilyen viccek. Ezek, túl jó viccek. A kizárólag rossz viccek voltak mindig. Szóval, ő... szóval, szóval ez, neki, ez neki fontos, mert azt viszont megígérte. De ő, ő tudod, bárkivel megölethették volna, hmm. mással is megölethették volna. Aha. Nekik arra volt szükség, hogy, hogy az ő hatalmuk akkora, hogy az írt, az írt testőivel végeztetik ki. És ezt, ezt egyébként a, a, hát Baffalino, a Baffalino meg a Bruno is tudta, hogy ezért gyűrű jár. És, és odaadták neki és a És az olasz mafiának eddig is a, a Frank Shiren volt a, a lukabrázia. És a lukabrázi hűsége ugye soha nem lehet kétség, egyetlen pillanatig sem. Tehát a lukabrázia az, aki, aki a leghűségesebb. És ugye itt, meg, itt, itt felmerül az ő hűségének a kérdése. Ezért kell vele végrehajtatni mindenképpen. Ha nem hmm. ő hajtja végre, soha többet. Még akkor is, hogyha valaki más végrehajtja, és a hofa eltűnik a, a színről, a, a, a Frank Shiren hűsége onnantól kezdve kérdés. Ezért vele kell végrehajtani. Ez, ez, ez, tehát itt nincs más igen, megoldás. Igen, igen. Hogy, hogy, hogy, Különben ö, vele is le kell nem, számolni, mert nem, nem lesz könnyű. Igen, nem pusztán bűrészes kell, hogy legyen, hanem ő kell, hogy legyen a végrehajtó. Soha ö, nem tehet szemrehányást ezért a Melóért, mert ő végrehajtotta. Igen. Ö, Sőt, soha nem is. fordulhat a főnökei ellen, mert a döntő lojalitás dilemmát már átvágta. Kinkért számon is mit ő ölte meg? Azért azt vegyük már észre a szakszervezetiségnek itt a fehérre mosdatásában, amit a Robi az előbb elvégzett, Igen, hogy azért előzett. ez egy nagy ember, hogy gyakorlatilag olyan szinten a mafia eszköze, hogy hogy ö, ő neveli ki az alkalmas mafiába lépő embereket azzal, hogy ö, szakszervezeti pénzből olyan védőügyvédet küld oda, aki egyrészt a mafiózónak az unokatestvére, másrészt pedig ö, egy ilyen előre programozott kis programjavai, kis, kis egyoldalas védelmi silabusz rá rendelkezésre, hogy ö, az, azokat, akik lopnak a cégtől, ami eteti őket, az, azokat kimentse a lopásból. Tehát ugye a lopásra való jogi de, támogatás az a ma mondjuk a... Milyen fogorvos lenne, a, amit a szakszervezetek... Szakszervezet nekem ez még mindig egy ilyen, egy ilyen periférikus, de még a, a társadalomon éppen, hogy belül lévő e, egy szakszervezeti vezető agyas ügyeskedése az állammal szemben, ami biztosítja az ő szak, későbbi szavazatait, meg a, a mazzalommal a betöltött helyét. Főrobbanása és vízbeküldése az... az... Az szakszervezeti. Ha az 50-es-60-as években a, a, a magyar sajtó, illetve hát a, a kommunista több sajtója megpróbálta a hofát egy, hát egy ilyen, ha nem is vörös, de legalábbis rózsaszín munkás vezérnek eladni, uh -huh. és a hofa mindig tiltakozott ezzel ellen, ő nem kommunista, ezt mondta, még csak nem is szocialista. Ő pusztán egy szakszervezeti vezető, aki ilyen pragmatikusan képviseli a bulgarozók nagyon kétszer jó, kifordított Robin Hood ő. Tehát ő, egyrészt milliók, tehát ő ad kölcsön a mafiának, igen. És ekközben eljátsza, hogy ő az a egy vagyok közületek ö, ö, proli vagyok. Igen, ahonnan, ahonnan mi nézzük, onnan bűnöző. De ahonnan a szervezet bűnöző, bűnözés nézi, onnan civil. Igen, Jó? ez így van. Ez egyetértek. Mi itt most ebben a filmben a szervezetbűnözés felől nézzük a, a Jimmy Hoffát, és hidd el, hogy a Frank Sheeran lánya is a szervezetbűnözés felől nézi a Jimmy Hoffát. És az igazság az, hogy a, mondom, uh -huh. a Jimmy Hoffának vannak erényei. Nem csak a bűn van, nem csak a, a, a bűn feneketlen mélysége van. Meg nem hanem, öl. Az azért ez nagyon fontos hát külön, abszolút, én, Igen. Tehát a, a lehető legfontosabb választomon alatt nem lépi át. Igen. Meg tudod, ő egy csomó gazemberséget csinál, de a gazemberség ebben az esetben nem a, nem a hozzávaló, hanem a fűszer. Tehát ő, ő egy szakszervezet is, aki mellesleg korrupt, hatalomvágyú és, és gátlástalan. De nem egy nem egy, nem, gyilkos. nem egy gyilkos, és nem a, hogy mondjam, a, a bűn egyedüli célja nem a hatalom és a pénz, hanem a, hanem, ö, hanem a, a bűn az, a, az az ő tevékenységével jár. Az ő tevékenységével jár, de nem, a, hogy mondjam, nem, nem merül ki a bűnben a tevékenysége. Azt gondolom, hogy itt azért van egy, van egy, egy, egy döntő különbség, és erre a különbségre pont a, pont a lánya, tudod, a morális iránytű. Ő, ő, ő világít rá. Meg vannak kis részletek, tudod? Egy olyan világban, ahol mindenki végig az első, a film első képkockájától a végéig iszik, ez a, ez a csávó ez fagyizik. Minden olyan helyi értékben, ahol mások isznak, ő fagyizik. És ez önmagában, hogy nem iszik. Önmagában, hogy ezeket a gátlásokat ő nem szabadítja fel. Ezt az elfojtott mm. ő, ő, állatot amire a kultúrmáz rárakódik, nem, nem, nem szabadítja föl, nem szabadítja rá a világra maga körül. Ebben is kifejeződik valamiféle, valamiféle különbség, határozott különbség. És ugye ezek a különbségek szépen le vannak gyártva a filmben. És azt gondolom, hogy a Jimmy Hoffa ö, Különb volt, mint ezek. És, Mi és ki az, ténet, az ír külön? a történetben? Én a, úgy gondolom, hogy a Frank Sheeran az ír. A Frank Sheeran az ír, vagy a Jimmy Hoffa az ír. a Frank Sheeran Vagy a soha nem így látható, így de a hátére van ott nevel. A, hát, illetve a, illetve a így, az, hogy igen. E, vagy pedig a, a, egy pillanatig sem látható, de a történetre mégis rátapodol John Fitzgerald Kennedy. Mert valójában ez, ez, ez szerintem mindig van a, a, a, a, a, a Scorsese filmjeinek ugye egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen Amerika történetét magyarázni akaró vagy milyen megértetni akaró. Történelmi horizontja is. És ez kicsit szól a fontos írekről vagy az írek szerepéről is az amerikai történelemben. A Jimmy Hoffa úgy csinált, mintha neki a Kennedyvel, az lenne a baja, hogy gazdag gyerek és gazdag családban született. Valójában nem ez volt a baja. Valójában az volt a baja, hogy itt van egy ír, amelyik Amerikában többre vitte, mint én. Valójában itt, a, itt a, ő neki ez volt az De igazi ez Három év sor, se érted, ez egy ilyen. Egy ilyen ö, az egyik a bűnözéssel, a másik a, a, a bűnözés perifériáján, ö, szakszervezeti mozgalommal, a harmadik a pedig politika a, a, a, vagyis a politika perifériáján, a másik pedig a politika csú, ö, csúcsára érve teljesítette be a maga történetét. De a egy ilyen fraktál alakzat, mert bárhol ránagyítasz, a politikán belül is találsz egy ilyen hierarchikus alá fölé rendeltséget, vagy ha ránagyítasz a mafiózókra, ott is fogsz találni egy olyat, mondjuk, aki, aki a díjnyében becsempészett vodkával is meglopja az erkölcsét, a, vagy a házi rendjét, vagy a, tudod, a, a, azt az illemet, hogy úgy viselkedsz valakinek a házában, ahogy ő kéri. Ő, ő ott stikában piál, mi, miközben a, a vendéglátójuk nem szereti a jelenlétében isznak. És így, mindig van egy, egy gazda, aki kizsákmányolja a szolgát, és mindig van a szolga, aki cserében meglopja a gazdát. Legyen ez a proli a a gyári munkás a, a részvényessel szemben, vagy a, aki a cég, ja. a, a, a szakszervezet is a nagy politika. És a nem várhat el más. És piti, piti ez a működés része. Szemben. Igen, most mondja, mondja azt a gazda, vagy a vendéglátó, hogy nem ezt vártam tőled, amikor ő ugyanezt csinálja a fejebb valójával, amikor ő ugyanígy él, meg ugyanígy működik. Uh -huh. valójában De az... a megtorlás is természetes, tehát ha rajta kap, akkor viszont megtorolhatja. A lehető legkegyetlenebb és legkeményebb eszközökkel. És hát az az igazság, hogy, hogy ez egy... Ez, ez a Frank Sheeran nem az alapján választja ki, hogy kihez lesz lojális, hogy ő ír vagy olasz. Leginkább úgy választja ki, hogy ki az, akit úgy tud tisztelni, még, talán még neki is imponáló mészáros, vagy még neki is imponáló ismeretlen az ember. És a, a Jimmy Hoffa az azáltal veszíti el a lojalitását a Frank hogy túl jó ezek mellé. Túl jó. Bárhogy is, a Frank Sheeran a nagyobb gazemberekhez lojális, mert talán azért, mert tőlük jobban fél, mert talán azért, mert őket jobban tiszteli, vagy mert talán azért, mert tőlük akar tanulni. Hozzájuk akar tartozni. Amit én sokan gondolkodtam a filmben, az az, ugye a Luca Brasi figurája, akitől a nász nép rettegett, amikor megjelent ott a... Uh, kinek az esküvőjén, te Isten? A Akonin. az esküvőjén, igen. Mert teljesen és... róla egy anekdota, és nem csak azt, hogy azt mondta, hogy vagy az aláírása ja. kerül, a, vagy az agyveleje, Néhú hanem gondol. a saját Zabi gyerekét a kandalóba dobta a könyv szerint. Igen. A, egy, egy, egy, most egy, ilyen, egy ilyen figuráról beszélünk, és most ez ugye aki, tehát most, most a, a Lukabrázi felől, egy nézőpontjából zajló eseményeket figyelhettük meg. Tehát ez a Lukabrázi története is sokszor a, a mafia ítélet végrehajtójai. Tehát közben a, a, a történet ezzel fura, furán nem számol, de valójában az a rettegés, amit ez a figura kiválthat mindenkiből, az egészen, hogy még, még, még a mafia belül is hogy mondjam, egészen sajátos helyi értéket foglalhat el. A sajátos, hogy a Lukabrázi mellékszereplő. A, a keresztapában, és itt főszereplővé lép elő. Hát mert ő a főszereplő, csak ez a keresztapában is ugye egy, ez Na, is romantizálva van, mintha a, a gyilkosság egy ilyen melléges ügy lenne. Mert a az keresztapában. A keresztapában, azért, mert a keresztapában, még a keresztapa első részében, még a, tudod, tisztelet, lojalitás, a, a, a keresztapa karizmája, az meghajlítja az erkölcsi teret. Itt viszont kifejezetten a bűnlépelő, mint, mint tárgy, ez a tárgy a filmnek, így a film sokkal inkább szól, ezerszer inkább szól az ítélet végrehajtóról, Lucabrazirról, aki itt a Frank mint Akár a, a film Vítókorleóniáról, aki, aki a, a, Bruno, aki a Bruno, megrendelő. A Bruno, a Bruno nevű gangster, meg a, a, a Bafalino nevű gengszterek. Ezek ő... mind megrendelők, most Igen. a főhős a, a végrehajtó. Igen, és a, a, a, a, a, a, a, a személyesen, a... hogy mondjam így, így, így, mellékszerepekre károsztattuk ezeket a figurákat. Mert a bűn a filmnek a tárgya, és nem a bűnözés. A keresztapaj egynek a tárgya igazából a bűnözés. Mint szervezett bűnözés, a kettőnek már a bűn, maga a bűn. És egyébként mindkettőnek a hatalom, ha már itt tartunk. Ti azt mondtátok, hogy ti élveztétek ezt, hogy némelyik jelenet nagyon lassan történik meg, és ilyen aprólékos kis tudod, nüanszokat is mutat, és ezzel ugye húzza az időt, ami nekem, kétszer is megnéztem a filmet, és tényleg egy jó film, de elsőre úgy voltam vele, hogy untam, és az utolsó 25 perc volt az, ami igazán ö, a számomra lényeges volt, és az összes többit a, a kétharmadára, a harmadára tudtam volna, de persze nem, engem ezért nem kérdeznek. A veszély mindig fenyeget menet közben, hogy mindjárt leül. Tehát az Korszi tényleg elhúzza a végsőkig. Tényleg valami olyan pengelyélen táncolás vagy minden pillanatban az idővel, ami, ami már már megengedhetetlen, de aztán valahogy mindig megúszta. A következő már elviszi. Éppen eljutnál nála arra a fázisa, hogy kezdeleged lenni, amikor hirtelen bekövetkezik egy olyan fordulat, vagy átcsapunk egy olyan, egyébként, Eztétikailag minden pillanatban kifogástalan, már, -már ilyen szimpadiasan tökéletesre komponált helyzetbe, ami, ami, ami elviszi ezt az unalmat. Nagyon a XX. századhoz tartozik, már pedig már nagyon benne hasítunk a 21. században. A, a film túl lassú a XXI. századhoz, túl narratív, a Scorsese nem is elégedett egyébként a forgalmazásával, mert ugye ezt a filmet nagy részt tévén forgalmazzák, és nagyon, nagyon csekély részben, meg interneten, és nagyon csekély részben forgalmazzák moziban, már pedig a Scorsese az moziban megnézni, megnézésre ajánlja ezt a filmet, és többször nyilatkozta is, hogyha valaki ezt a filmet tényleg rendesen meg akarja nézni, és érteni, és, és átélni azt, ami a, a filmben a jó, hogyha ezt a filmet valóban úgy olyan módon akarja befogadni, ahogyan azt a rendező meg a készítők szánták, akkor, akkor ezt a filmet ezt a, ezt a moziban, nézi moziban, meg. moziban kell megnézni. Én azt hittem, hogy a Martin Scorsese-nek lezáródott a gangster film trilógiája. Én a Casino után nem is gondoltam, hogy ez egy trilógia lesz. És aztán jött a a Wall Street farkasa, és kaptam egy hatalmas csattanót, a galléros bűnözés ö, hasonló narratív eszközökkel elmesélve, hasonló dramaturgiával, hasonló, még, még, a, még a narrátor szerepe is ugyanaz benne, ugyanúgy egy, egy megtörténteset egy darab hősnek a, a szemszögéből, tehát ha, ha, hasonló módon a történet, csak ahol a, a nagymenőkben, meg a, meg a kaszinóban vér van, meggyilkolás, ott itt kokainozás van, meg, ö, meg ondó. És, és szex. Meg, meg, meg, meg méretlen mennyiségük kirabolt és tönkretett életük is Igen, igen. Akiért egyébként megint csak szemérvesen nem mutatunk, persze nyilván nagyon didaktikus lenne, meg egyébként sejtjük és érezzük, hogy, hogy, hogy itt, itt a mi bőrünkre, kis emberek bőrébe megy, me, megy a játék, de, senki, de, de, de mégsem ábrázolódik, tehát ez mégiscsak egy abstrakció marad. Senki nem gondolta, hogy, ebbe, hogy ez egy úgy válik trilógiává, a Scorsese gangsterfilm életműve, Kvázi, hogy, hogy abba belép a humor, és hogy belép a, a, a cinizmusnak ez a, ez a könnyedebb oldala. És ez így megtörtént, és én már ténylegesen azt, azt vártam, de én azt gondolom, hogy talán az Scorsese is, hogy ez így le van zárva. É, de, de és jött a némaság, meg, ami igen, egy búcsúnak tűnik Igen, úgy tűnik, de, de, meg, de megmaradt az étosz. Megmaradt a, a bűnözés étosza. És azt gondolom, hogy ez a film nem is illik ilyen értelemben a gangsterfilm trilógiába. Mert ez, vala, ez valami más. Itt, itt, a, itt, itt a gangsterizmus hogyanja és mikéntje, meg, meg működése már másodlagos. Hanem itt elsősorban azt gondolom, hogy a... a az az ember áll a középpontjában a történetnek, aki végül ebből szerencsésen kikerül, és amikor elmondja a gyónását, nem mondja azt a papnak, hogy hagyjon engem békén, nem vagyok bűnös, vagy ha az vagyok, akkor leszarom, várom az Isten ítéletét, vagy mit tudom én, és elzavarja a papot, hanem ő, ő, ő rendesen, mint a, mint a, a, a jó tanuló, mint a, mint a jó diák, ő elmondja az imát, de az üresen, Scheng a szájában, úgy hullanak ki a szavak, fedezet nélkül és koppannak, mint a fagarasok. A, a gyónásának, az imájának, amit rendesen elmond, pont olyan rendesen, ahogyan ah, a Franks Pont olyan rendesen ah, e, e, e, a, a Jimmy e, a, a, Pont olyan, olyan tisztelettudóan, kötelességtudóan hm. teljesíti, és, és, és, és mi marad vissza az egészből? Már nincsen Lehetősége a bűnbánatnak benne. Már elveszett. Nem tudni hol. Jó eséllyel, bár amikor a két német kis katonát lelőtte már nem volt meg. De korábban ugye azt gondoltuk, tanítottuk, hittük, és mintha a, a, a, a... Szkorzézi is ezt mondta volna korábban, hogy, hogy, a, hogy a, a megváltás lehetősége, a könyörület, a kegyelem lehetősége valahogy mégis, mégis ott, ott a, ha nagyon aprócskán és elrejtve is, de ott van valahol a történetbe ágyazva. Ö, bizonyos emberek mégis mégiscsak, de egyes szerepük elkárhoznak, mások megdicsőjülnek, megint mások a mennybe jutnak. Ö, és, és most, mintha azt mondaná, hogy ezek a számvetések is hamisak. Mint hogyha az élet végére érve, de talán valóban bajba lennénk azzal, hogy, hogy érvényt adjunk neki. és már bocsánat, és, és már bocsánat, te... egy, egy sokszoros gyilkos. Egy töm, egy, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egy ö, tömeggyilkos egy tömeggyilkosnak tényleg nehéz a helyzete. Ilyen nehéz van, a helyzete, módon, nem biztos, hogy ez egy al... enzisztenciális szorongás, csak azt mondom. Fia, van, egy, van egy zseniális jelenet ennek a, a problémának az érzékeltetésére a South Parkban, amikor ugye a, a, a, a bűnbocsánat elnyeréséről van szó, és ezt a, azra a jelenetre illusztrálják, hogy az amerikai katonák a, a Geronimo hadművelet végén éppen rá rámerik a gépkarabélyukat a, az Osama Bin Ladenre, aki mielőtt meghalna, annyit mondta, hogy Befogadtam szívembe Jézust és abban eldördülnek a fegyverek és a következő pillanatban rosszabbabb a rosszabbabbé láda a menyország, és azt mondta, hogy Hú! De, de, de hogy, de hogy, hogy de de ha igazán keresztény vagy, én... akkor hiszel ebben. De nem, de, ez so... de tudod, ez nevetséges, mert ezt a. tudod. Ez a, e, majd az Isten, tehát miértjük, hogy a csávó, hogy a, hogy a oszama nem tért meg rendesen, és átverte a világrendet. De, és, de az Isten nem látja ezt. Ő majd hülye erre. Ő majd így jár. Az, az Isten mégis is azt tanítja, hogy van, tehát hogy az utolsó pillanatig van lehetőséged de hogy meg kell térni rendesen, és meg kell bánni a bűnt rendesen, nem kibontani a valami a, de Tudod, mert, hogy hogy hogy van, a, a bűnbocsánatnak van, van olyan időbeli érvénye. Tehát az oszom a egy pillanatra nem fogadhatja be magába új tisztust, hogy megvánva minden bűnét, mert, mert, hogy be kell a, nem, mert meg, mert tudjuk a világról, hogy Nyilván egy, ez egy abstrakció, csak itt arról beszélünk, hogy, hogy ö, ennek a lehetősége azért korábban mindig fennállt. Tehát valamiféle. De, most lecsap, is nem, de valamiféle lecsapódása, ahogy például a volt egyszer egy Amerika végén ott is van egy ilyen rettenetes a szomorúsága látszőt ilyen romantikus és drámai lezárás. Ennek a filmnek pedig, pedig szerintem egy ilyen, de ez már most már folyamatosan ismétlem önmagam, van egy ilyen önmagán túlmutató pessimizmusa, ami, ami azt állítja, vagy mondja, hogy ezek a számvetések nem feltétlenül vezetnek, vagy jutnak érvényre. És nem, meg... és nem tud, ne, egyáltalán nem biztos, hogy ezek elvárhatóak, vagy az élet, életrendhez tartoznának hogy az ember visszatekint a, a, a, a korábbi 80 évére, és, és azt tudja hogy egyáltalán volt közöm ahhoz, aki voltam 40-50- Évvel ezelőtt. De, nem, de ne, ez nem az elő, Csak egy öreg embert látok, de most én erről nem nem beszélek. Nem. Nem, azt nem felmentem őt, csak azt mondom, hogy, én meg hogy. egy gyilkost látok. Én meg egy gyilkost látok, akinek már nincsen kapcsolata a saját lelkével, már nincsen semmilyen kapcsolata. Minden pillanatban gyilkos, és a, és a gyilkosságból kibontakozni sem püld, Most mert a és és sem És ha megbánná, nem lenne az. Értheted, hogy, hogy, hogy ha ha megbánnál alában... nem lenne nem az, bánta meg. Ha megbánná nem lenne az. Igen. Ahogy megnézed mondjuk a keresztapa a harmadik részét. És a kereszt harmadik részében az én számomra a Michael corleone nak a megtérése, a Michael Corleone és a... És a ebben a, nem hisz már a az már a, már a ezek ezekben a megtérésekben. De én meg azt gondolom, hogy nem, nem feltétlen arról van szó, hogy nem... Hát, ö, nem feltét, Igen, lehet, hogy nem hisz benne, de nem is feltétlen arról van szó, hogy nem lehet. Hanem arról van szó, hogy, ö, hogy, hogy pokoli nehéz, és hogy a Frank nem sikerült. És hogy ez iszonyatosan nehéz, mert szembe kell nézned a el kell ismerned az elismerhetetlen, szembe kell nézned azzal, amit az egész életedben elfolytani próbáltál. A, a, a Frank ez nem sikerült, de, de hogy erre ne lenne lehetőség, vagy hogy ennek a, ennek a puszta lehetőségét magának, annak, hogy a keresztény ö, ember, vagy a keresztény etika az, az utolsó percig megadja neked a lehetőséget, hogy te a bűneiddel szembefordulj, van és megfordulj az úton. Tehát szerintem ezt nem vitatja el a Martin Scorsese, már csak azért van egy sem egy lehet ismeretlen gyilkosról van van, szó. van egy olyan morális absztrakció, ami tagadja a, a bármilyen mi logikai, vagy morális kapcsolatot a bűn és a, a, a, a bűnért járó büntetés között. Tehát, hogy, hogy sok olyan iskola van, ami azt állítja, vagy hát nem sok, de nyilván vannak, van, van ezekből több is, akik azt állítják, hogy, hogy semmilyen, tehát a, a bűn elkövetés és a, a, a, a bűn, bűn utáni pillanat, uh, amikor ráibredsz arra, hogy bűnt követtél el, legyen ez uh, csak egy, nem tudom, egy, egy tolnak az ellopása, Igen. vagy éppen egészen addig, vagy, tudom, hogy emberek megöléséig bezárólag, uh, uh, uh, arra bármi nemű büntetés, nem oldoz fel, és nem old meg semmit. Uh, a, a, a, a, a, tehát ne, nincs feroldozás. Uh, nem értem. Arról, arról beszélek, hogy, hogy a két esemény nem kapcsolódik össze. Tehát a, a, a, a bűn nincs, és a kaut... A büntetés és a bűntudat. A büntetés és a bűntudat. Tehát ez nem egy csomó. Mária, bocsánat. A, na egy csomószor a világbüntetés, a, világ, a bíróságbüntetés. Nem erről az, beszélek. Na, nem. Nem. Ha. Ha. Nem, nem Hanem, hogy, ha. hogy nincs az a gesztus, nincs, a az, a, nincs az az fiánzik. aktus, nincs az a bűntudat, nincs az a mi. Psziopatáig Nem, nem, nem, ami feloldozna a bűn alól. Hát psziopatáig nincs is. Ja, de nem, nem szép. emberi lelkület meg az, hogy igenis van. Én nem ez azt a mondom, hogy gondolom, hanem azt mondom, hogy, hogy vannak olyanok, hogy akik ezt gondolják. Nem, nem szívaták véletlenül, hogy nem is kell, nem lehet, kell. Nem, igazolni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem arról, arról beszélek, nem érted. A, lelki, a, a mély lelkiismert furlás sem volt fel a bűn alól. Erről beszélek mindössze. Hogy a bűn alól nem volt fel semmi. De, de a, de, a, de, most akkor két de, paradigma szerint beszélgettek, mert elvill, ugye a, a, a, amit mondjuk a katolikusoknak leírtak, hogy ha befogadják Jézust, és ezzel befogadják a bűnbánatot, és bűnbánatot gyakorolnak, az, az egész életükben bánnak valamit, akkor feloldozást kapnak, az nem azt jelenti, hogy tovább nem kell bánniuk, hanem azt jelenti, hogy elvileg a mennyországba juthatnak. Elvileg arról van szó, hogy minden percben visszafordulhatsz az úton. Elvileg arról van szó, hogy te vagy a tékozló fiú, akinek minden percben megvan a lehetőség arra, hogy azt mondja, hogy atyám védkeztem ellenet, fogadj vissza a házadba készíts vacsorát. Tudod, ez, a, ez ennyi. Ez valójában erről szól, most ezt, ez a film ne haragudj, nem vitatjál. Sok mindenről te, te, szól, sok Lóvi, minden rak. nem érted, te, nem azt mondom, hogy minden ember esetében ö, ö, ez a képlet áll elő, hanem arról beszélek, hogy a, a, a, a, a Szkorzézi azt állítja, hogy ebből az és ebben is megújítja a mafia filmet, hogy ezt az, éle, az az ember, aki ezt az életformát élt, élte, nem számíthat bűnbocsánatra. Én erről beszélek. Tehát, hogy, hogy ennek a filmnek már nem lehet egy olyan romantikus lezárást hazudni, idézőjelben hazudni, most ez nem volt hazugság, mint a keresztapa végén a keresztapa lányát érő lövedék, ami, amivel egyúttal tőle is elvesznek valamit, ami... ami valami kívül, áll. És azzal valójában helyre áll. Itt nem áll helyre semmi. És a Falino, aki kacagva, fogatlanul integet, hogy megyek a mennyországba. Hát Vele mi van? Mert ő úgy tűnt, nekem nagyon úgy tűnt, hogy ő a másik iskola. ő Azt is meg kell mérnünk a filmnek, meg az erkölcsi érzékünknek a mérlegén, ami, ami, ami vele történik. Olyan biztosak vagyunk? Biztosak lehetünk abban, hogy ő nem, ő, hogy az ő megténés az, az Osama ennek a szélhámossága? És semmi több? Lehet, hogy így van. Én is, én is szeretnék egy olyan világban élni, ahol ez nem olyan egyszerű, mint ahogy az itt tűnik, hogy a barátunk megy a országba, és, és üdvözült Mosolyal vigyorog a fogai nélkül. De, de, mi, de, de, de biztosak lehetünk ebben? Leteszi a, a, a rendező annyit egyértelműen tudom, a garasta mellé, hogy ő lokárhozatba megy vigyorogva? Annyit tudunk, hogy, hogy, hogy lehet, hogy olyan az utat járja talán valamiféle, nem tudom, belső drive következményeként, vagy... Vagy, vagy neki csak nem a csaladi, ezen a sztorilájnon van a bűnyének a, a, bűn követve, hogy a jár. Tehát, hogy lehet, hogy ő is megölt valakit, vagy Ajaj. ő is elárult valakit, de nem, a, nem a, a Frank Sheeran és a Jimmy Hoffa tengelyen történt. Ez nem róla szól a film? Szerencsétlen Jimmy Hoffa fölajánl egy, egy, egy szakszervezeti ö, ö, osztálynak a vezetését. És azt képzeli, hogy ez versenyezhet. Ez versenyezhet azzal a gyűrűvel, amit a baffalino kap a, a Sheeran. Az, ő azt képzeli, hogy, hogy a Frank Sheeran az az ki akar lépni a bűnből. Pedig a French eh, valójában mm -hmm. nem akar, is valójában, amikor ezt felkínálják neki, vagy amikor ő ezt elfogadja, valójában ő abban is egy trófeát lát, nem egy kiáratot. Ebből a, ebből De a... akkor lép be a bűnbe. Mert ez az egyetlen bűn, amit elkövetett, vagy hiba, amit ő bűnnek él meg. És én azt én vitatom, hogy pszichopata és ne bánta volna meg. Azért van onnantól bűntudata életében kb. vagy először, vagy pedig újra. Tehát mit tudom, én 17 van. éves Állás korra véletlen, óta nincsen igen, bűntudata. Nem hagyja nyitva az ajtót. És ezek leásnak annyira mélyre, hogy, hogy, hogy kiderül, hogy nem pszichopatáról beszélünk, hanem elnyomásról beszélünk, és... És egyszerűen immunissá vált e a, a bűnre olyan az ki volt egy élet. Az ajtónyitás, hogy életet, az akkor az ajtónyitás ezt ő tradíciója érezze. ugye a, a, a Jimmy Hofával indul el a filmben, aki csak úgy tud aludni, hogy nyitva hagyja az ajtót, ami persze egy felvetett csomó kérdés, hogy valójában ez, ez egy minek szóló szól. Julelki ismeretjele! Igen, jó lelkismeretjele, hogy, hogy nyitva hagyja az ajtót, vagy, mm -hmm. a, vagy a túltengő egó egyik lehetségen. Én azt hiszem, hogy egy kicsit homi lesz, és szeretne valamit És tartottam ettől egy picit, el gondolkoznunk, koskár. De hogy. hogy igen, szóval, hogy, hogy, hogy elgondolkodtató volt, hogy ez a gesztus, minek szól. Én egy pillanat, pillanatig arra gyanakodtam, hogy talán a Jimmy Hoffa elviselhetetlen méretűre dagat egója nem tűri, hogy önmagával bezárva legyen bármilyen térben. Viszont az egyértelmű, hogy a, hogy a Frank Shiren gesztusa a Jimmy Hoffának szóló emlékállítás, tehát ő szerintem azért hagyja nyitva az ajtót, mert, mert hogyha van valaki miatt, egyetlen egy ember miatt érez igazi lelkismert frudrást, és ez, a, ez, ez ha egyáltalán érez bármilyen lelkismert nyitogatás szokását ő, tiszteli meg, meg állít emléket. Nem, akar nem, egyedül így, nem, ez mert, nem, a mert egy Persze, ez szobában, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, együtt lenni, de hogy árnyal valahogy mégis azt a megoldást választja aprónyú a kezelésére, amit a hofa is választott. Van egy Breaking Bad-es olvasata is a filmnek, ugye látod onnantól kezdve, hogy, hogy katona, és ha elköveti a háborús bűnöket a Genfi értelemben mondjuk nem nagyon gyűjt a foglyokat. Utána eljut oda, hogy egy meglopja a munkáltatóját, utána eljut oda, hogy megöl valakit, elárul valakit, bárkit meglop, és, a, és szépen ásunk le a bűnök között. És a, egyszer kritizáltuk azt, hogy a. a hogy a Dante-nak az, az árulás, vagy tudod, hogy mi a, mi, a, mi, van a, a, mi a bűnök bűne, hogy mi van az alján, és akkor úgy kicsit azért vitattuk a sorrendet mondjuk a dogmafilm kapcsán. Mm. A, ami a pszichopatáról szólt. Én, az a, a háza, amit Jack épített. Igen. És hogy itt meg ugye ásunk le a bűnöknek a lájtos verzió, nem a két náci tiszt a verzió, de mondjuk a lopás. A lájtos, és akkor szépen egyre mélyebbre ás, és még mindig nem érez semmit, és még mindig nem érez semmit, és el kell kövesse azt, hogy azt öli meg, aki megbízott benne és szerette. Ugye ez, ez van a danténál a, leg, a legalján, hogy azt árulod el, aki tett érted csupa jót. És, és hogy ez az egy bűn, amit elkövethetnek vele, amitől végül kiderül, hogy mégis van bűntudata, és hát, ha bűntudata van, akkor bűnbánó, mert nem örül A legerősebb emberi érzés, van. vagy legfontosabb emberi érzés, a szeretet elárulása a legmélyebb emberi bűn. Nem a, tud, jú, jú, jú, júdási, a júdási művelet, vagy a, a brutuxi művelet. Hát ugye a hitremény szeretetből a legfontosabb a szeretet, és ennek az elárulása a, a, a, a legmélyebb Isten ellen elkövethető bűnök egy, bűn, ami, ami, ami, amit a Biblia ismer. Tudod, azt lebasztatok hittem, ezért, hogy nem a Biblia, hanem a Dante is. Egészen pont a, a Dante. Így kifuttatta, hogy akkor szerinte úgy van. van. Szerintem. És mivel mi nem töltöttünk annyi időt ennek a sorba rendezésével, mint ő, hogy írt róla egy regényt, akkor, akkor ezt így hirtelen nem tudok az asztalra csapni, hogy ö, igazoljam, vagy vitassam, hogy a, valóban a szeretted árulása és megölése a legnagyobb. Én, én azt hittem, amikor beültem a filmre, meg amikor megnéztem a filmnek már az első egy óráját, még mindig, sőt, egyre inkább, hogy itt a Frank Sheeran a hőse ennek a filmnek. Valójában a filmnek a végén derül ki, hogy valójában a Jimmy Hoffa a hőse ennek a filmnek. Ez valójában a Jimmy Hoffának a, a, a hőse posza. A Jimmy Hoffa az egyetlen, akinek a film valódi diétoszt hagy. Minden szereplőt körbelengi a bűn, Addig nagyon-nagyon jól és nagyon profi módon felépített és kezelt étosza. Nagyon fontos, karizmája. A... Nagyon fontos, hogy a korábbi filmek hőseinek elképesztő karizmájuk van. Nagyon vonzó figurák. Itt az egyetlen vonzó, valóban vonzó karizmatikus figura a Jimmy Hoffa. A, meg arról van szó, hogy a, a, a, a bűnnek, annak a, a kaszinóban is, meg a nagymenőkben is van egy, van egy romantikája. Ami romantika, egy. Most itt szembe kerül a, a. Az erős vezetőnek, a valóban erős vezetőnek, a valóban, akinek koncepciója is van. Tenni akar a világgal valamit, most, hogy jót vagy rosszat, azt tegyük félre. Egy igazi gangster, egy keresztapa, egy bűnöző nem akar a világgal tenni semmit, hatalmat akar a hatalomért, pénzt a pénzért, és azt is leginkább a hatalomért. A Jimmy Hoffa egy vezető. Tulajdonképpen az egyetlen ebben a filmben, sőt, hogyha beleszámítjuk a Wall Street farkasát, a kaszinót, meg a nagybenőket is, mind a négy filmet egybe, nem látsz benne egyetlen vezetőt sem, aki valóban a maga jogán, a történelemben helyet követel magának. Egy, egy, akár bármely klasszikus gangsterfilmből, akár egy Vitókor Corleone, akár a Nudlia volt egyszer egy Amerikából akár a, a Tony Montana a sebb arcúból, akár a a, a, a kaszinónak vagy a, vagy a nagymenőknek bármelyik hőse felcserélhető lenne másik gengszterrel és a történet nagyjából ugyanígy zajlana. Kivennéd a sztoriból, és egy másik gengszter, valamelyik másik család belőni azt a teret, és a helyére lépne egy másik keresztnap, aki nagyjából ugyanígy működne. Itt, itt valami mást látunk, valami más tapasztalunk, és azt, hogy az egyik a, a vezetési erény hogyan esik áldozatul a barbárságnak, a, a, a, a, démoni, a démonikus ö, ö, kegyetlenségnek és a, a Ridek közönnek, az, az érdek Ridek közönyének. Ez a, az érdek Ridek közönye az végig ö, hiányzik a legjobb értelemben a Jimmy Hoffából. És a Jimmy Hoffa magasan kiemelkedik emberileg ebből a bagásból. Ö, azt hiszem, hogy ő volt a, azt hiszem, hogy ő volt a bűnözők között az egyetlen, akinek jár a, jár a tisztelet, jár az étosz. Mert valami volt, mert valamit gondolt, mert valamit képviselt, és ahhoz a valamihez következetesen ragaszkodott. És volt, aki volt, és nem lehetett megrémíteni azzal, hogy, hogy ki fogunk nyírni, meg el fogunk ásni, mert többet jelentett, mert volt valamie, ami több, mint az élete, meg az érdeke, meg a hatalma. Volt valamie, volt egy, volt egy ügye, meg volt egy. volt egy. Egy gondolata önmagáról, volt egy múltja, és volt egy hagyatéka, és ezt a hagyatékot már megőrzi a sivig És ebben, ebben volt egy ilyen nagyon nagy tisztelet. Tehát ugye azt érzem, hogy a Jimmy Hoffa előtt ez a film tisztelgett, és a Jimmy Hoffa egy más, más helyre rakta, mint ahol az amerikai emlékezet tartja őt. Magasabb helyre. Hát, hogy ezek az emberek mennyire rejtőzködnek valójában, illetve a Jimmy Hoffa ugye ebben is szembe megy ezzel a bűnözői nem tudom, étosszal, hogy, hogy nem, nem akar rejtőzködni, és, és ahogy te is mondtad, valóban képvisel, akar, tesz, van dolga a, a történelemmel. Olyannyira elképesztő és megrázó az a jelenet a film végén, amikor a, a, az FBI ügynökök meglátogatják az idős Frank Sirent, és megpróbálják újravallomásra bírni. Azzal a, a, a felkiáltással, hogy, hogy semmilyen bármányos, bármit is mond, nyilvánvalóan nem lesz már semmiféle bántódása, nem fogják börtönbe csukni. Egészen csak kíváncsiak arra, hogy, hogy hogy volt ez az egész. És amikor a, a Jimmy Hoffa azzal próbál, véde, vagy a, bocsánat, a Frank Sheeran próbál először védekezni, hogy forduljanak az ügyvégyéhez és még megnevez néhány embert, ezekről a sorra kiderül, hogy már meghaltak. És akkor értett meg, hogy ő az utolsó. Hogy mindenki, aki ebben a történetben bármilyen módon szerepet kapott az utolsó ügyelőig, súgóig, mindenki halott. Tehát Nincs már semmiféle tétje annak, hogyha ő beszél. És ő még mindig a történelmen kívül tartja magát, nem töri meg az omertát, és úgy, hogy már azok is meghaltak, akik egyáltalán... Azokat, igen, akik, akik megrendelhetnék most az ő megölését azért, mm -hmm. mert beszél, már ezek sem léteznek, már a maffia már nem, nem az, és nem úgy működik, már nincs... nincs nem lenne következménye, ilyen Nem sikerült Nem lenne majd nem nem szerintem ez még mindig az attitűd. Még mindig az, hogy, hogy neki nincs dolga ez. Kell. Tehát, hogy ő, ő, ez a helyes viselkedés ebben a helyzetben, és egyébként ez megint csak az elszámoltatás hiányáról árulkodik. Megválthatatlan megváll, már. A Tehát, hogyha másképp nem legalább beszél, legalább gyónyj, legalább, legalább mm -hmm. ha, ha más nem legalább azokért az, az emberek érted meg, akik, akik jelöletlen sírokban fekszenek meg, meg az idős családtagjaiknak még mindig fontos lenne, hogy tudják, hogy hogy haltak meg. vagy legalább ez hogy nem mondja el, és az, az amit lega... a szóban megígért, az mindig erősebb lesz neki mint amit a, a, az a helyes viselkedés kérne számomra, az erkölcsot már félre rakta az adott szóért. Most uh -huh. az adott szót már megtartja akkor is, hogyha az az erkölcs gátja. Vagy hogyha az, a, az esetleg, ő már nincs visszaút, tudod, már túljára túl túloldalán, hogy mondani, mondani szokás. Mert, Mert isteni a becsülete van. már Igen. nincs, ezért csak tolvaj becsülete van, akkor már azt nem akarja elveszteni, ha már, érted. Hogy voltálad egy 5000 meg egy 20-as. Elveszted az 5000 akkor most, már, akkor most már a 20-asra nagyon vigyázol. Igen, igen. Hát mindenki meg akarja őt gyóntatni. Meg akarja a, a, a, a világi számonkérés, ugye a rendőrség. Meg akarja gyontatni a vallási számonkérés, ugye a pap. És ő nem gyónt senkinek. Egyetlen, még ha meg is, gyón, még ha is gyón, gyóna, még ha meg is csak a lányának, de az nem hallgatja meg a gyónását. Az egyetlen, akinek gyónna. Ugye ez ugye igazi tragédia, nagyon szomorú jelenet, amikor beáll a sorba a hivatalban, és amikor sorra kerül, akkor hát kiderül, hogy a lányának más dolgokat. Hát kirak egy zárva táblát a. Ott hagyja az apját, az és, ablakó, kirak, és, kirak, és kirak egy zárvatáblát. Igen. Nem hajlandó meghallgatni. És ez ez olyan igazán elkeserítő, és aztán ott van a lánya, a négyből a másik, aki hajlandó beszélni az apjával, akiben, aki nem zárkózott ilyen mértékben ellenőle, és Elhangzik a beszélgetés, és hát abban sincs semmi köszönet. Mert valójában a, a hazugságokat ö, A Mindent értetek csináltam, megvédtelek titeket, és akkor elhangzik a kérdés, hogy kitől. És akkor erre nincsen válasz, csak a csönd. Hát megint, a, ami ugye mindig is hiányzott, amiről a beszélgetés elején, vagy ami a beszélgetés elején már egyszer szóba került, hogy attól kellett őket megvédeni, a helyzetbe ő hozta őket. És, és, és ez, ez, ez, ez, ez, ez egy olyan mély járulás, ami, ami egy, egy normális emberi viszonyban nem fér bele. Amúgy ez a... Talán az írek nagy szégyene hogy, hogy már mint ez a, ez, a, ez a Jimmy Hoffa ügy ebben az olvasatban, tudod, hogy a Frank sheeran a Jimmy Hoffa azért tűzett mert a Frank derült, hogy derült, hogy ő már nem ír, hogy ő olasz, és mindvégig olasz volt, és hogy egy olaszt vett maga mellé a Jimmy Hoffa, de ez csak akkor derült ki, amikor már késő. Nem, nem is tudom, hogy egy olasz te, hanem valaki aki... Egy kis volt, Janicár volt. Jani Csár volt. igen, Csatti? Igen igen, igen, igen, igen, igen. Akit, ö, aki az volt a nagy skillje, hogy a Jimmy Hoffa írnak nézi. De ott, ez, nem egy, ez nem egy a saját tagadó ír volt, aki olaszszá vált, hanem egy maffiózó volt. És ugye azt az alapigasságot sértette meg azt a, azt a világtörvényt a, a, a Jimmy Hoffa, hogy, hogy, hogy azt gondolta, hogy, hogy majd talál egy olyan maffiózót, aki, akit a barátságuk majd megvált valamilyen formában, akiben majd bízhat, aki majd, majd másképp viselkedik, ahogy egyébként viselkedne abban a helyzetben maffiózóként, hogyha nem ismernék egymást. De csak a Frank sheeran a lányát tudta Elragadni. Csak a Frank Sheeran lányá, lányának a szeretetét tudta megszerezni. Igen, azt a Frank... megszerezte. Igen, a... És az igazság az, hogy azt, azt meg, a, meg a Frank Sheeran vesztette el. Igen, az, az egy egyetlen... az erőszakos kontraszt, hogy ez legyen a példakép. Igen. Az hát egyetlen... Ha a apukája buszvezető lett volna Brooklynban, vagy Bronxban, akkor, akkor nincs az egész, hogy mitől védesz meg, és azt sem, hogy mást kell szeretnie az apja helyett. Van egy filmje az a, a Denírónak, amit a Deníró írt, és a, a Deníró rendezett és a Chess Minteri írt, és a Deníró és a Chess Minteri játszanak benne. Nem egy nagy film az a címe, hogy hogy ähm Bronximese, erről beszélek. Igen, erről beszéltél. Uh -huh. Hogy ö, ott, ott, ott ez a két, ott ez a két ö, karakter mérlegre kerül, és ugye ott, ott is ez a, ez a játék zajlik, hogy egy kívülállónak a, a, a, a legpolitikusabb, legbecsületes apa van a, a másik Igen, oldalom. igen, és a kölyök, kölyöknek a lelkével ö, teniszeznek vagy pingpongoznak. Az apa, akit a deníró játszik, meg a gangster főnök, akit a Cseszpál minter játszik. És, és hát a gyerek az gyerekfeljel a, a keresztapa mellé sodródik, és aztán a történet tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan talál vissza az apjához, hogyan talál vissza a becsületes ember apjához. Most itt ez a, ez a történet meg arról szól, hogy ilyen pingpong meccs nincs, és aki azt gondolja, hogy ilyen pingpong meccset tud a maffiával játszani, azaz, az a szervánál vesztett. Hány pont ér? Hát 9-es uh, film. van -e ilyen 9-es film? Hogy a fenében? Hát az Oldboy. 9, 1, 2, 3, előfordul. Én is 8 fölött járok most. Én is 8 fölött járok, 9 azért az neheze jön a szállal. Rohadtul untam az első két-három uh, órát, uh, a, de így teljes a, olvasatában akkor is egy 8 fölött. Sokszor azt éreztem, hogy a, hogy a türelmem majdnem próbára van téve. Uh, és, hogy Mondom, ez már a 21. századról szól. Nem, én, ezt, én nekem ezzel nincsen bajom. tehát hogy uh, tudom, tudom végén nézek egy soát vagy egy sátántangót, uh, de hogy... hogy, hogy, hogy, hogy ezért talán csak 8,9. Köszönjük szépen, ez volt a jó a rossz és a az azaz a Robi a nyári és az oszi. Ciao.